Dobrý deň, tak ako vždy. Tešíme sa, že sa opäť stretávame na vlnách éteru. Neviem, či fyzici so mnou súhlasia, ale keďže som pôvodom rozhlasák, takže som bola na vlnách éteru A začal sa nám február, takže úspešne sme ukončili. Dúfam, že všetci ste úspešne ukončili ten prvý mesiac, ktorý mal priniesť naše rozhodnutie, na čo sa tešíme, čo nové si chceme pritiahnuť do života, v čom chceme pokračovať, kde chceme prejaviť pevnú vôľu a keď sme si želali počas sviatkov stále zdravie, zdravie dnes už naozaj si najčastejšie želáme zdravie aj počas všetkých ostatných narodených menín a všetkého tak budeme hovoriť o zdraví ale tento sa budeme venovať viacej vám. V minulej relácii sme sa trošku venovali prístroju, ktorý môže každému pomôcť. Takže chceli sme vás tým oboznámiť, čo je troška nuda, vždy keď sa hovorí o niečom a ma netýka sa vás to presne v tej chvíli, ale môže sa vás to týkať, takže vám to zachráni život. Ale som ja o tom rozprával, to bolo veselšie trochu. No <laughs> dobre. No. <laughs> takže v štúdiu vítam Katku Subotič, Borisa Subotič. Dobar dan, Dobrý deň. Takže začína sa relácia na všetko je liek a my sa budeme tento raz zvenovať, najmä vašim listom. Katulienka, začnú. Tak, tu sme dostali otázku tuto z Čech. Dobrý deň, pani Subotič. A ja? Teraz rozmýšľam, že či to budem čítať česky, alebo skúsim rovno simultálny preklad. Nie. Tak, výborne. Ty si skvelá, prekladaj. A, a sláč, počula a som vaše uh, rozprávanie v relácii na Slobodnom výštilači z roku 2023 a s prekvapením som zistila, že možno som dostala odpovede na svoje pátranie potom, prečo mi ubudlo vlasov. Vo svojich 23 rokoch dnes mám už 45 a uh. mi v podstate jedna tretina až jedna polovica vlasov zmizla. Nikto, ani klasická, ani všemozná alternatívna medicína, nikto mi nepovedal prečo. Jedna jasnovitka, astrologička, taktiež nevedela, len mi povedala, že moja peče nadladbiny a štietná žľaza nepracujú harmonicky. Uh, pamätám si, že v tom roku som si nechala odstrániť všetky zuby múdrosti. Už viem, že každý zub je s niečím uh, spojený. Veru, veru. Uh, tak som to neskôr aj ľutovala. Ale zase som si myslela, že keď niekto vôbec nemá žiadne zuby a vlasy má, Dobr. Tak. Má to logiku. Dobr, tak som toto ako dôvod padania vlasov zavrhla a vždy som si povedala, že skryté zápaly v čelostiach môžu byť príčinou vážnych problémov. Vy ste to vtedy povedali, čiže ja. Myslela som, že to môže byť chronický vírus, pretože počas oboch tehotenstvo mi zniž, ako zistili nedostatok železa. Mm -hmm. Môže to spolu súvisieť zápal čelosti, ktorým som do, teba, do tela napríklad dostala ten EBV vírus. Viem, že Uh, moje uh, problémy s vlasmi súvisia s hormonami. Keď som uh, dvakrát v živote užívala antikoncepciu, zase som mala krásne vlasy, mm. ale viem, že je to nezdravé a neprirodzené, takto už viac brať nechcem. Prírodné estrogeny, napríklad v tobolkách pre ženy v pauze, nemali na vlasy žiadny vplyv. Uh, mohli by ste mi prosím poradiť, uh, či sa mám objednať na liečbu Nico, je to veľmi drahé, alebo... Ide ten zápal či vír dostať pod kontrolu užívaním nejakých prírodných liečiv? Ďakujem za odpoveď. Uh. Nevieme. Vieme. Koko... To, je, no. to, čo sme mali tu, uh, to je osteonekroza, ktorá vzniká v čelusti po vytrhnutí napríklad zubu múdrosti alebo iného zubu. Aha. Ale, ale nemusí byť po vytrhnutí. Môže byť tí hoci, aký problem, toho, ktorý hej, poškodí. Jasne, ale proste je to v zuboch niečo. Áno. V úsnej dutine. No to som pa, potom na rodí. Víš, tej pani je, príbeh je dosť dosta ťažký. A dlhý. A samozrejme chápam že že viac ako 20 rokov patrate po odpovedi. Ale múdro ide na. Ale ne, ja, znam tipne. Takže eh takto, keď máš 20 rokov chceš ísť do diskoteke, chceš dá utec nejaký chceš nečo, ale keď ti začne ti pokladžiť to není bog ve aká slava, vieš a tak si to trochu zamisliš, si náš. A teraz ja by som chcel povedať, tak je to, tak je to, priznaki, je što pan je to, tak je to, tak je to, tak je to, tak je to, tak to, tak to, tak je to, tak Ja to, viem z, z, z to, Ti kad to, urobiš jednu hibu Može byť problém, ale ta chyba vivala drugú hibu. Uh -huh. A už dve hibe sú smrtelne. Uh -huh. Tu není smrtelna, ali ne, nejako aj ni komfortný život. Preto sam tak rozmišljam a poviem ti, mi nekedy e, dali vlasi na razbor do Polske posliali, posliali ja, ja, tam oni se, ja, vratili oni naspet čo, stav to je, čo to je. Ja? Uh -huh. Pa tak môžem podľažiť vlasi s jedným z, z najcitle ukazovatelov uh -huh. uh, toho čo se deje v tele. Uh -huh. Myslím, súhlasiť sa s tým. Reagujú na hormóni to bych sam chel, ano, da Železo na tre horela, už musím že na štitnu, nedostatok. na glándola na nadobličky, na a môže byť i zápal, a môže byť i metabolizmus. To všetko by ja by som teraz trochu analyzoval. A Ale... veľmi dôležité je to, nech si páči, povie. Nič, mne len napadlo to, to nicoto v tej úsnej dutine, že či tu je také, že, že to je zhluk všetkého, to, čo si hovoril da. na dobličke, všetko da. toto dohromady, alebo či to jedno to vyvolá, že je to taký ten vyvolávač a to ostatné sa potom pomaly kazí ako keby... Není zle, inšpektor Megre, dali prečo si nedočkáva? Počkaj, rozmýšľam. Ale dôležité je to, čo si pana, pani to všimla: počas užívania tej hormonálnej terapie, antikoncepcie sa stav vlasov zlepšil. To jasne naznačuje no. hormonálnu citlivosť probléma, ale, ale ne to, že hormóny sú riešením, ale že sú ima súčasťou v tom problému. Pozor, mm -hmm. hormóni, ne, mm -hmm. lebo bola nečo brala pred, Jasne. ale ne pomáhalo, ja. je. železa v tehotenstve je častý. Uh, častý. Je, da, je další problém. Uh, tu je bol, tu bol deficit dlhší čas. Uh -huh. A teraz musím povedať nečo, ti dostaneš od lekara, uh, odi do laboratorije, nek ti urobia uh, rozbor, rozbor, a tam se ne vidi. Tam se vidi že uh, hemoglobin je kako treba, tamo 130 ili to, ale existuje železo ferroferi, to znamená to oni robia oksido-retrovs proces. Na prvi pohľad, nechajme to tako, na prvi pohľad, šetko je poriadku. I gramima i miligrama, šetko štima ali ne štima nečo. Šetki zabudaju feritin. Uh -huh. A feritin je skutočna zasoba železa. On je niski bol, niski cele roki, uh -huh. a to negdje vlastito pocete ako prve. Uh -huh. Rozumieš teraz? Tu, tu je to. A ja som si to šimla za Ja? A čo se tika zubov mudrosti v čelosti, to by sam teraz ti dal trochu odpovedi e, Ano, skrite zapalove procesi v čelosti existujú. To, to, to možem podat... <laughs> Že to zaťažuje organizam, uh -huh. naozaj zatiažuje, uh -huh. keď je to to. A však doližite to podati jasne, a ja by som to nekako postavio nie nije každý človek bez zubom problemu s vlastima. No určite, no ale nie každý človek tam ma zápali, no, tak dá, niekedy... Dá, dá, Ale zase podľa odporučania našej kamarátsky Zubárky a aj tu na nášho kamaráta dá? Zubára, ktorého dá. sme už zobrali do našej relácie, vlastne zbaviť sa, teraz je to taká moda, že zbaviť sa tých zubov múdrosti. No asi to nie je veľmi rozumné. Veľa som si dal, žal, záležilo mi na tome, da vidím, kde je tu problém. Som, Katka, je, Katka je to veľmi dobro dobre rozprávala o tom. Ona tu, tu veľmi vie, ale môžem ti povedať, že nic to nie je univerzálnym vysvetlením všetkých roneckých ťažkostí. Není, ale ja? povedz o tom nejakú vetu. No áno, ale že mm. tuto podľa mňa skorej je dôležité to, že... Uh, Pani tie vlasy uh, určite stratila nie hneď, uh, alebo no, potom vyťahnutí tých uh, zubov skore by som to dala dokopy s tým uh, tehotenstvom mm -hmm. a s tým železom, lebo to je celkom taká tá klasika, že ženy po tom prvom pôrode niektoré Prichádzajú potom o vlasy. Prichádzajú o vlasy, um, Neviem, samozrejme, aj mne vypadalo strašne veľa vlasov, aj napriek tomu, že som jedla alebo pila tie vývary, rôzne tie z kapra, z hovedzí, z slepačí. Musím, musím priznať, že mi zuby naozaj vydržali všetky, lebo keď sa toto nerobí, tak môže sa stať, ako sa hovorí, jedno dieťa, jeden zub. <laughs> ja Bo, v Bosne, v Bosne, Bosne, za každé dieťa dva zuby, hej. Ja, ja, ja. No, ale čo si ty možno robíš? Čakujem, idem ja. ja <laughs> ale... Zabudnú, ja som starý, dajte mi, da, da, da preanalýzujem to, pani. Čo ale počkaj, ešte mám jednu otázku do toho, Joj. že áno, to nezabudneš. Že prečo vlastne potom, keď sa to ako že už máme tie deti, už máme aj to železo, už máme aj neviem čo, všetko, a tie vlasy nám už do takých ústých nikdy nedorastú. Prečo? Si sa vydala, máš všetko, čo chceš. Aha, tak nemusíme musíme glasiť. Dobre, na hlasov vlasov fúzi. <laughs> a to kukuruči fúzi. <laughs> Znaš, ja chcem byť zodpovedný kod taj, taj tepanie, a nechcem chcem vymýšľať, nego to, čo písala, ja teraz reprodukzujem. Na Da, analizujem i odpovednám. Chcem byť zodpovedný, a, a ne by som hnjeď na, na drahu a na veľmi invazívnu nicoterapiu nie preto, že by to bola hlupos ne to chlupo ideš to je hlupot, prečo Može by taj nemusí byť hlupost, ale preto že takýto zakrod prichádza len na radu, keď všetke druge veci Zlijali. ...davamo, dávamo ide ideje všetke dá i bezpečne možnosti a mm, Vi, e, tu nechajme to tako, to, to nechamo za koniec. A ja by sam vo vašem prípade mal byť tak trochu citlivejší, podal urobil, urobil by som nasledujúce. Najprv potrebné je pozrieť na hormonálnu rovnovahu, ale nije na len, na štitnu železu, nego estrogen, progesteron. Uh -huh. Tu bismo museli pogledať. Potom, po, pozeme na skutočne zasebe železa, feritin, To uh -huh. bi som, Ma ešte, čekaj, aha, funkciju nadobliček. Glándula supravena. Tu bi sam podal, Lebo, to je reakcija na stres, krvni tlak reakcija na stres. Jebo tamo sú tam sú veľmi zaujímavé vecičky o tým, tým nadobličkama. Potom by som si uh -huh, inzulín, inzulinovú a metabolickú rovnováhu, to, to je veľmi dôležitú prípadu tejto pani. A máž na to prístroj, kde sa to... Máme to všetko. Super. I ne? ja by som ešte, ak se ty spove, spomeniš, sa ty spomeniš, keď som ja povedal, existujú tichí zápaly na tele a tu je všetko kvôli tenkom črevu keď se zapali, mm -hmm. a ono poslále svoje molekule Jasne. zapali negde dalje to može biti tihi, hroničke to može biti zapal ali ne, ne, aby to kričal ne na potiho robi, a devas naše telo. a teraz kad se nasledno ukaže jasna aktivna poruha v oblasti čeluste to je teraz dôležite mm -hmm s lokalnym znakima a systémovým dopadom, má zmysel hovoriť o další krohu u tomto smere. Inače to ne bi. Iným slovami, uh, ne treba začestniti nejakým najdražším a najradikálnejším <laughs> riešením, ali tým, ktoré dáva največší zmysel, a najmanje je riziko. No dobro, ale pani sa pýtala, či na to existujú nejaké bilinkove riešenie treba E, dobro i o tom budem rozpravat ako povem ako činjam. Povedz ako Ešte par veta. E, hronicke, to by som ešte zopravo, da hronicke probleme zvijetka maju jedno vysvetlenie, ali maju logiku. Veš, mm. Ak se začne s pravnim poradom, a ja by som tým poradím krenu. Ale kada by som pozrela na činska medicína, to by som to rekao dos kratke. Uh, kada by som ja to išel lečiti, to ne bol, bol problém vlasov, ale o jednu dlhodobu nerovnohu celoga sistema. Mm -hmm. Najčastejšie je tu kombinácija, ne musí bit, ale mislim, že to tu yeah, Kad rozprávam uh, pacientom, tak uh, ne neviem ako by som povedate vaše praznota krvi a tin, uh, tak musím povedať napriek tomu, krv má nejakú energiu či. Mm -hmm. Ak nemáte energie mm -hmm. či tak o nekakvoj praznoti tej i o tingu, a to je esencia, prave to čo podala pani nadobličie, to je ob obliček, to je tá Uh, esencia, kad chyba, vtedy vlasi vednú. Uh -huh, uh -huh. To znamená... Takže aj astrologička sa milila uh, Na dobličke treba skontrolovať. keď uh, poznam ďalej, poznal som to sa uh, onom praznotom. Teraz idemo s jedným drugým pojmom. Stagnácia. Uh -huh. Či pečenie. To znamená, stres može da pečen trochu... Vyradiť? Vyradi. Uh -huh. Čo Potlačene emocije, to tiež môžu. zaujímaveže že emocije potlačene možu biti, lebo pečen se trochu zbudi, a ešte tako emocije možu zbudiť pečen. Uh -huh. mo može to biti dalje. ide o to, že negativna energia moža Praznota uh, to krvi, a i ovoga tinga u tim obličkama, potom stagnacija či pečenj, to je veľmi dôležen, mm -hmm. potom budemo vjetru porospravati, <coughs> slaba slezina. Mm -hmm. A Vždy kad poviem slezina, vždy mislim aj na pankras. pankreas. Mm -hmm. Jer to sú dva organa, to ima približno istu činnost, a preto sú dali do jednoga. A prečo govorím o slezini i pankresu, slaba apsorcija železa, a živin súvisí s tou da, slezenou. Dakle, do... musíme tu slezenou trochu pankraja, slez, trochu posilniť e, Teraz ti poviem ešte jednu vetu. Všetci naši organi majú svoje miesto v tijele. Uh -huh. Ak, e, napríklad, močový spadne dole, to nečo ne súvisí s močovým mjehurom, to súvisí s pankraja, slezenom. Lebo, povedal sam, predstav si Predstav si eh, tog eh, fakira tori hran na frul, a taj ne drat, nego to ide, Ty myslíš nejakého ako indická, vlastne táto to exotická indická. rozprávka nejaká indická alebo z arabského sveta, kde vidíš a. mladého muža, ktorý hrá na flautu a A, potom, z vreca, ide hore. a z vreca ide von, by mal had. ísť had. Nechcem hada, chcem e, štrik, ale, ko... No, ide nejaký, e, nejaké lano. Lano. Aha. Lano. Lano ide hore. A predstav si teraz na tom lanu stojí sa svezana. Uh -huh. A všetky takové lano idú do každého organa. Uh -huh. To znamená, svojom silom slezenaj pankreas drže organi na svoj mjesto. Uh -huh. E to je to. A kedy je zla apsorpcija železa živin, tak pada ti lana sutro, sa slapša. A zubi a čelust, sekundarni stresor, to je pozor, to, uh -huh. tu je sekundarna, zvec, yes. a nije hlavna pričina. A preto, što bi prakticky urobila čina, kaže vyživiť krv a esenciu to je Pečuň. pečeň. Da. Dobre, vyživiť krv. Čím vyživí krv? A ja od oh, ich ne poviem. Viď sme dvojka zme Ja Ich ne poviem. dal by rejši kordyceps. To mm -hmm. generalno robi. Mm -hmm. Aj, pekne, vi za sa na, na, na pečenj, a na obličke. Ti musíš vedeti, že se oblička, a, a pečenj pečen. dost se lubia spolu. Mm -hmm. Potom by se urovnila, a, uvo, uvolnila, da ne kažem to mm -hmm. poravno. E, a zaregulovala pečen aby ta či mogla prúdiť. Ne, ne, že pečen je vjetor. Potom treba posiliti slezenu aby potravila vitroli krv. Mm -hmm. Potrava musí vitroli krv, ali ne može bez slezen, je tako? Jasne. A ešte zopa kojem chirurgicky ne bi sam išiel do čelosti pokiaľ nije virazna lokalna bolest i preto podjem mm -hmm. činska medicina bi najprv posljedná krv vyživiela podu Čiže určite ten kto tomu rozumie, musí učiti prioriti. A potom, priority, je, to da, rozumije, da, a potom Če... posilnila obličkovú esenciju, to je pustila vodu, najprv imamo podu, pustiš vodu, aby a voda prudila, a urobila rovnoho pečenje, to upokojila vjetor. Mm -hmm. Teraz kada imamo do balansu i podu, i vodu, i, i ovaj vjetor, može me, može me hladat pričinu u ustima. Mm -hmm. Kad to šetku upokojíme. Jasne. Tak vtedy, na konec, lebo netreba zabudnúť, a to pani povedala, drahé a bolestivé. Áno. Áno, a drahé a bolestivé človek nepotrebuje priťať nejodnúť do života. No ale, vyšiš čo je zaujímavé na tom? Že v podstate vždy to je tak, že sa stretne toľko vecí, a tá jedna sa len prejaví. Akože, či choroby zväčšia sú také, že sú zo všetkých možných. Akože, všetko sa to tam, ako vravela babička, pindri, pindri, sa to ty, nakoniec niekde prejaví. Ty máš nejakú svoju myšlenku, do ktorej te veľmi stala a chceš bojovať za ňu. Mm -hmm. Máš e, dceru, ktorá je trochu odlišná od tvojej mm -hmm. myšlenky. Ona chce bojovať, bojovať. A máš mňa, ich chcem, máš katku. A my všetci prídemo na jedan trh uh, trh mm -hmm. a sad ćemo kričat Amo. mi smo nespokojni ja hoću to ona chce to ti Te chce a, ne, a čo je suma sumarum no. konkluzio je nespokojnosť a, nespokoj... a teraz ti Aha, musíš a, okay. sa a teraz musíš analizovat prečo ta zbura ako tam je stres. A ty имаš, každá има svoje mišljenje. Ja mám svoje mišljenje, ale to sú ti tí, tí povody rozní ochorenia. Za ochorenia. Bravo. Čiže taký pastier, čo si sedí tam niekde a, a pozerá sa. A sa na sviera? Áno, a pozera sa na ovečky. A nemá žiaden problém, hodebník je kamarát, takže sa tam nehádajú, ovečky posluchajú. Takže oni zväčša fakt žijú tak dlho a sú takí zdraví. A vlk, príde vlk a medveď. Tak vlk, áno, vlk ich môže rozčuliť. No, tak... Vlk, medveď. Vlk medveď. A medveď. No to na... no, je ďalší Poďme na ďalšiu otázku. Ja si pamätám, keď sme... My, moji rodič, no vlastne, Moja babka, detko, oni mali naozaj ovce. Akože skutočné, vždycky... Plastikové, plastikové. Áno, <laughs> áno, neboli plastikové. A časť týchto oviec, ktoré ako dávali mlieko, išlo na salaš. A my sme potom vždycky išli hore na salaš. po síra a brinzu, po prípade no, tú žinčicu, lebo to samozrejme na počet, na počet oviec ti pripadali kyla e, toho ovčieho syra. <hým> no a veru, kde tu im nejakú ovcu naozaj roztrálo... No ale musím povedať prípad Žarislava, ktorý v tomto rozhlase máva relácie, je tu aj hostom často, tak jemu on žije na samote a je taký ten napojený na zvieratkách, taký duchovný, hudbu robí všetko a jemu medveď roztrhal väčku, jednu odniesol a jednu muždy pripraví, že mm -hmm. bratu tu jedna, tebe jedna mne. <laughs> že, aby sa on nemusel Áno, už namáhať. Prísne, aby sa nenamáhal. So on nemusel, to okay. už pripraví okay. a, a jednu muždy zoberie každý rok. Nie, nie, to je, každý rok? Každý rok. To je danie. Áno. je Tur da, da, daň, Jedna ovečka je a jedna už je pripravená na konzu. Ako keď, keď boli tu na, na Slovensku, uh -huh. teď by nebolo Slovensko, ale povedz mi to. Jasne. Ja to vtedy, keď bol strach veľký, padli Turci na poniky? To môže byť, ale u nás, Turci, Srbí, Turci, sú také piesme, kde prichádzajú Turci a chcú haráč, haráč, to, to je dane, dane, jasne, dane, šeci. Dobre, dobre, ale ja by som chcel Turke radšej než ovo tu. Turci brali 10%. Áno, však aj u nás poddaní platili desiatok I, i a dodnes cirka, sú o tom pesničky a i bajky. I cirkvi dáš <laughs> 10% i koniec. Asne. Ale štátu dáš 20. Vieš čo, nie? Ono ti to vyjde, že na jednu korunu odovzdáš v podstate 55 centov, teraz, keď som to Teraz Ty si takto aj matematička? No, no ja so to, lebo myslím, pre zamestnancov. Teraz možno je to trošku viac, živnostníci sú na tom ešte horšie. Jak, zivnostníci sú teraz lepšie, však sme si nie. to vypočuli. A neviem, ja, počul, čo som do istí, počul... Nemusia platiť dane, sú oslobodení do. Nie, asi? nie, to bolo počet, to bolo teraz tak... Teraz Danko to vybojoval, však som ho pozerala túto nedel. Aha, tak to je niečo nové, lebo pokiaľ viem, tak mali predtým rok Dáne a teraz mali platiť? pod polroka. ktorí majú do istej sumy, ja neviem, do 100 tisíc A to bolo, v Otozku prosím, pekne. Tak, Takže nejdeme robiť okienko daňových poradcov, ideme <laughs> ďalej sa venovať našej relácii, hej? Poďme, ak budem vedieť. Dobre, uh, <laughs> dobrý deň. <začneš> <laughs> dobrý deň, dovolím si vás kontaktovať vzhľadom na to, že mi opätovne moči pomýt to je skratka najnižšej dávky lieku, ktorá Aha. ešte zastaví raz baktérií. Nachádza sa proteus mirabilis. Mm -hmm, mirabilis, dám, dám. Enterocus uh, facalis a ešerikia coli. No dosť to. to Oko no. 38% rezistentní. No, Proteus mirabilis sa mi podajú potlačiť po ukončení užívania oregola, oleja, 3x28, uh -huh. to bolo akože 3x28, nemedzi tým je nejaký 10 dní pauza. Uh -huh. tak ako ste mi odporúčali, vydržalo mi to 2 mesiace. Medzi, medzi tým som bez permanentného katetra, ale opätovne užívam antibiotika a d vitamín. Môžem opakovať opätovne užívanie oregolu? Chcel by som poprosiť o stanovisko, či je možné ak aktivovať zvierač a odstrániť inkontinenciu moču. No? No to je dosť zaujímavé. To je, lebo veľa ľudí má momentálne problémy s inkontinenciou uh, moču. Ja Dobre, ne? nebývalo až tak. Ale vieš čo, ja by som sa chcel vďačiť tomuto pánu, uh, lebo od, od uh, jeho som dostal odpoveď, feedback, uh -huh. že to naozaj robot tak ako ja to ako, učin, ako ja to poprosím iných dajte mi vedieť dajte mi vedieť čo to robi aby sa nám vedel uh, prispôsobiť túto vec Dakle, ja myslím teraz, že obaja chceme najprv vyriešiť akutný stav, a potom udržať travnovakvo. A to je i smysl cele lečby, Nano ja? No ano, ale tak vidíš, že vidržalo je to. Rješenje, rješenje. A ne iba antibiotikum, či tabletka, ale keď ne nič, dobra je i tabletka, ale keď pomaha tabletka, určite pomaha ešte, Aj, ešte ne. nečo. Tu, opäk, tu kuru sa oregol rútom poprosil robite to. Ešte raz. Aj, viac krat. Mm -hmm. 28 dni robite to. 5, 6 do 10 dní predstavku A potom zopakujte znovu prestavku. Znovu mm -hmm. tako 4 krat. Ak by nemali žiadnych problém, ak by se nek, objavil nejaký problém, to ich ne treba zavolat a podat užívam vaše pripravky, stalo se to je to. Je to otaska, odpoved, dve, tri minute, nič ne stoji. A taký človek je lepšie ak by zavolal, než ak by potom podal, tak pomahal mesec, a potom mm -hmm. už ne pomaha. Uh, keďže bakterija, ta uh, Echeria coli, či Enterococcus, često pohaze z toho črevnog jednog prosleda, je veľmi dôležite upraviti stravu. Uh -huh. A prečo stravo? Ma preto, lebo čreva znovu i u takvom to pripadu maju, maju veliki nekakaj učinik. da. da. Uh, preto my máme obnovu sliznic, ktorá, ve, ktorá je ukradnutá z Číny a Rusi to trochu e, možno prepravili, možno prepravili a môžem povedať, po 30 rokov klinický testov dali to do do do, do objehu. Mm -hmm. mm -hmm. no, ja pisam... Či si povedal, že my máme to znelo ako, že my Slováci máme takže daj to katka do riešenia, že my máme znamená tú obnovu sliznic. a ja. Dobre, ale On hovorí, že v podstate na to, aby sa upravila tá sliznica čeriev, ale to sa týka aj dýchacích ciest alebo iných sliznic, telá používa sa v praxi výživový doplnok, ktorý sa volá obnova sliznic. To je celé. Čiže je to zmesto... Zmes všetkých možných bylín, ktoré uh, vieš, čo? to je Cielených. Áno, cielená zmes bylín, ktoré sa nachádzajú v kapsulách a pije Ale vieš, keď to, to... Máte s tým dobré výsledky? No teraz Áno, sú s tým, dobré výsledky. Uh, a, sú s tým vieš, dobré výsledky. To cieľené, to čo... Počkaj, ja som to skúšala už veľmi dávno, to, to bolo <laughs> možno aj rok 2017 tým, že on mi to povedal, že to mám piť ja som sa um, na tom zasmielala, že čo je to za blboza. O tri mesiace som si chcela dať na ušnice, do ušia a už to nešlo. Aha, tak Rikosť, da to zraslo. Aj? A vidí, tá, tá obnova sliznic podporuje regeneráciu črevneho epitelu. Mm -hmm. Tak, aby ľudia trochu mogli predstaviť uh -huh. si to a znižuje to podraždenje ktoré se nachádza v našem črevu kvôli raznim vlátkama, ja? a posilne je, što je najdôležite, tu prirodzenú bariéru protiv bakterijama, a ja by som poprosil um, trikrat počas, počas jedla uh, jednu kapsulu zapit strohu vode, ali... Uh, ja sam je ešte lepší postup, pol decilitra vody, horúcej, daš kapsulu, rostvoriš, obsahaj to do keď sa ohľadí na teplotu, da by moglo sa piti, tak dáš do ústa ano, stav, trochu, da, da, a... Áno, prevaliuješ v A tiež počas jedla. Hej, dá, čiže dá. urobím si ten čaj, niečo začnem jesť, potom si troška poprevaliujem dá, dá, dá, dá. a zase jem ďalej. To je pár sekúnd, to je 1, 2, 3, 4, 5... No len dôžiť, zapamätať si, že je to počas jedla. Ale taká to intervencia umožni, aby u pom, e, počas jedla si líznice úst e, aby, sa jazik, aby dostali informáciu, tu presne tú informáciu, ktorú dostane i tenke čerevo. Mm -hmm. Dakle, to by sam tri krat Denne doporeče takýmto spôsobom. Ale ak se nema možnosť, tak se daš kapsulu A. Ideš. A to je prijemné. Okay. Mi bismo očakavali nekaj účinnost toga, a účinok je, že to naozaj ohranjuje sliznicu, a ešte lepšie obnovuje mm -hmm. tú sluznicu. I što je veľmi dôležité potpore, jednu rovnovahu, mikroflory uh -huh. a ta rovno kamiflóri ima i, i ešte, veš, maš riziko opakovanje presunu bakterija z čreva do, uh -huh. do, do mesta kde ne patri, uh -huh. do krve, uh -huh. alebo do limfe, yes, alebo do, to, v tomto prípade do močových cest, uh -huh. v pripade topana. Keď ide o akupunktúru, tu som trochu skeptik. Povedal by som áno, ale... môžeme. To, to môže byť doplnková metóda, ale u každém prípadu ideme na slezenú pánkres, posilňujem posilňujem posilňujem potom posilňujem tenké i črevo. A no, dobra, je... ja nemyslel to on tak, že tá akupunktúra vlastne má posilňovať. To... Uh... Je veci? Mislim si, že veľmi malo dobrih akupunkturista, ktorí by to vedeli. Mm -hmm. Takže, um, u tom smeru ne bih sam dalje, tu sam Rači skeptik. Tu sam skeptik mm -hmm. A teraz, kada by som musel nejaký dati neku čaru, neki zavrtom, ja by som podal najlepši do sahnete, ti veš vždy kombinácija naj, najlepša, original root to ste brali prijeberite teraz a to je na potlačenie infekcije lebo mm -hmm. te mirabilisaj širikia už vidimo informácie že je 38 toho slepa na na, na lijeki ne, ne, nema, nema odpovede ja nes... ne reaguje na, na to a, alo sam by sa vám naš alosant, tiež by som uh, doporučil, lebo počas prace uh, črevah vytvaraju sa veci ktoré by trebalo dati preč. dati preč. Dakle, to na úpravu travenja a detox, To by bi bilo. I ja by som podan na koncu obnova sluznica na regeneraciju črevne te, te, te sliznice, te mm sliznice, -hmm. flore, flore. I ja bi sam tu ešte povedal, prosim dajte si D vitamin, kad uh -huh. je tamo negdje oko 75-80 podla podlatih uh, navodov, to bi bolo stačiti. Dvakrat djenje? Uh, pozdiju se, pozdiju uh, lekarti da, uh, 2000. Ano. Uh, to je malo. No presne, to mi hovorí kamarát lekárník, že, že lekár ti povedal, že raz ja ti hovorím dvakrát. 10 tisúča denne treba to rodiť. Tak, áno, jasne. Katka, prosím, ako, je si spokojná s tým odpovedl, chceš niečo iné? Nie? Chceme ďalšiu otázku? Chceme. Daj. Tak, dobre. Dobrý deň, pani Katka. Už niekoľko mesiacov sa chystám napísať vám mail s prozbou o radu. S veľkým záujmom počúvam každú vašu reláciu s Erikou Vincov Rekovou. na všetko je liek. Rady Dr. Subotiča a vaše príspevky mnohokrát veľmi úsmemné, mi jednak v mnohom prinášajú... My sa tešíme, keď sme úsmem. Zácne nové vedomosti o zdravie a súčasne ma pohľadia na duši. Svojím humorom a ľahkosťou. Tak, teraz ideme čítať. Moje zdravotné problémy. Znížená funkcia štítnej žľazy Euthyrox 135. znížená funkcia štítnej žľazy zapíšem, Dobre. Uh -huh. Veľmi často opakované zápaly močových ciest, 8 rokov liečba Močový antibiotikami, cest. aplikácia hierolnú do močového mechúra hmm. 24 krát. Fuh. Autoimunné kvapky. V auguste roku 2023 operované hrubé črevo s pozitívnym nálezom bez následnej akejkoľvek liečby. V marci roku 2025 po vyšetrení na USG, CT, MR a PT vyšetrení objavili nález na pečení o rozmere 20 m. V decembri 2025 na USG bol útvar na prečení zväčšený na 42x20. Hm. Pani doktorka na onkologiách chce 5 vyšetrenie zopakovať v marci 2026 a potom požiadať o konzultáciu v Martine, kde je špecializované... Pracovisko, veľmi rada by som sa vyhla operačnému zákroku a prijala svoju pečeň v úplnom zdraví. 20 rokov užívam zelené potraviny GV, výživové doplnky, mám 75 rokov. Poprosím o radu, ako môžem postupovať, aby som tento problém, prípadne i močové cesty vyliečila. Ste úžasní svojimi reláciami, mi dodávate veľa energie a som vám za to nesmierne vďačná a veľmi si to vážim. Pozdravujeme Ďakujeme za pekné slova. Ďakujeme. Je pravda, že nie vždy dodržím vaše odporúčania. Pozdravujem s úctou. No, to ani my nedodržíme vždy. Niekedy je to veľmi ťažké. Ale asi to toľkokrát neprekračujete, keď vravíte, že máte 75. Takže to je pohodička. No dobra, toto sme si zapísali. Si... Budemo... No tak pojďme na to. Uh... <kým> zaklad, podmiena čaj, čaj, čaj, každý deň. i tu by sa rád, viešťal, roky, treba, čaj tak, treba. To Pej, je to, to je najjednoduššie, najjednoduššie. Ja mám veľmi, veľmi, veľmi dobre z mojej praxe Uh, kukurične fazi. Jedan fuzi, jedna uh, Kukurične vlasi, vlasi. to spolame, a Jedna jedno, moja asistentka išla na more, šetko pekne, vesela, odišla, naraz uh, po... Par sati, zvoni telefon. O par hodin, vola. Jo, ja sam už na ceste na more. <laughs> ja si Ja sam u ja auti. Vola, ona už. jadna, plače, plače, ali to plače tak teško. Čo je? Močovi mihur, čo možeš? A ja poviem, čo... Vozri se oko sebe, čo vidiš? Niči, imam kukuricu, no to potrebome Odi za parkuj, odi dole, zoberi si tih. Vlasov, vlasov. A ja viem, že ti vždy maš dvojlitrnu flašu na, na sklu, šofershajba. Eto, ona drži sunce, voda, a to si popija. To je, to je vlažne. Tak daj to, dala dnutra, ja každým po 15-20 minút pol hodine pretrepaj, vypieš a uvidíš. 5 minút a telefon. Jaha, staje, Super. Smie se vedra. Takže iba sa te vlasy navrščili, trochu opustili to, čo je. Ja čo svetiem ano, Áno, uh, šetci by ti povedali, Áno, máš pravdu, ale dobrý Bilinkar by ty povedal, pani, ak varíte, máte, ovplyvňujete žaludok, ak nevaríte, tak má úplne inú... Aha. Na na, vaš, Jasne, na, vaše, na problém, na, na ten tlak. Na, na močový ano. miechor a tak ďalej. Takže ja by som te kukuricu... A, a tuším, vlasy, že to si môžete dostať v lekárni, nie? Je. Myslím, že už hej, kedy si nie, ale teraz no. už áno ali u Maďarskoj matu o, i to to viem že su. Dakle, kukurične vlasi su dobrim zakladom, a, ale mi e, u našoj činskoj medicini e, mame e, zvik nečú vždy prída potporiti uh -huh, nečú. Uh -huh. Tako. ľudia robí, a ljudi robia, ti imaš vlasi 8 a i dostaneš svi svetke, ali ja by sam tu ešte nekleš več potporil, potporil ešte nečem. Nečem. A, Tako da by sam ja Pa predtým povedali prečo kukuričné vlasy, alebo one sú jemné, odvodňujú, neiritujú obločki, a je stará osvečená i činska i slovenska i hrvatska, dakle tu nemá niečo, mi nevieme. Ne a vy si zoberite dve hrsti kukuričných vlasi Brezov list jedno hrst i presličku jedno hrst. Preslička, brezovi list a kukurične vlasy Kukurične vlasi dva. E, a potom to všetko treba zamiešľať. Kukurične vlasy to musím tu trochu dorazniť. Na kraja. Ano, ano postrijať, Potom, keď už to máte, jedna do jedna, a ja by som rađal jedna, pol. Kilogram tamo ne boli ma kilograma. Iba roki, jel? Mm -hmm. um, jedna, a pol, velika ližica, te zmiesi, záliac vidíš zalijac, zalijac mm -hmm. 0,5, to je s pol litre, litrom, pol litre, vodom. Mm -hmm. <coughs> Prikrit, luhovat 15 minút a tri krat denje piti, vlažne do tjepla. Mm -hmm. Čuže dať do termoskega? Da, da, da, To by bylo to. A teraz by som povedal, viete, keď priđete do tých rokov, jedno pravidlo je vždy. Teplo, teplo, teplo. A kosti, naše staré kosti sa chcú vyrievať v teple. No tento rok nejako... To je pri staré asi, pani... Asi nám nebude tak dobre Kľúč, kľúč. Ja, vieš. Um, ja by som to uh, zjednodušil, aby to pani mohlo sledovať. Zoberte si termofor termofor ne smije biti horuci. Ako je horuci, dajte si jednu, jednu utjeraka. Do, učeraka, utje, utjerak, do jedan, tako. On musi biti tako, primjer, primjerne teple, dajte ćepniji. na podbruško, to je na moću i mijehru, 23 minuta, dva, tri krat denje. Kad citite u už to ne musite, tako ne dajte, ali ja bi sam dva krat mm -hmm. denje bi sam to na večer, jedenkrát z toho by bolo ideálne. Ešte raz, nehorúci, ale príjemný. Čiže pravidelne Dá. prehrievať podvozok. A teraz niečo od mňa podvozok treba podmazat podmozok, niečo od Katke i od mňa. No. Urobit čaj s kukurznih vlasov, harmančeka a nehtika. Jedna hrst s každej bilinke, a uvarajte si čaj. Teraz, kad si uvarite litru čaju, dajte si to šetko s bilinkama, možete i predsjediti, aj ne musete, ali možete dati do jedne pančuhe, a dati do lavoru. <laughs> Áno, <laughs> odstrinutá pančúka nemusíš robiť vlecuška da, da, a daš to s tým do labora pridať vody koľko treba keď si sadnete, da bude do pupku, pozor aby ste sa ne vodom popalili Pozor, aby voda nebola studená, lebo tam sme dobili Čiže kontra. Čiže si tam pripraviť nejakú varnú kanvicu a dolievať tá, si tam Tak, vodu. presne, dolievať si tako. Zostať sede 20 do 30 minút pozor, je Počkej, to čas. Poďka, ty v sedieť. Aha, ja som si predstavol, že nohy si tam sad, máš sad, sad, nie v tom sad. prvé sedieť. Lebo, lebo to je púpot. No to, tak to, to radšej do vanenie, nie? Uh, Koľko litrov musíš urobiť, to je, pra, ja som praktik. Nieboháči. Da. <laughs> Takže toto spolu vodu pridať, da sa ne neohľadi, aby ste neprehladli. To sa najlepšie robí, teda radiátoru. da máte. Zičo majz má do tej pančuchy nechtík. Da. Kukurična lasi. Áno. A čo je tretie to ne harmanček. harmanček. Harmanček, jasne. E, ešte po po nehti, Harmanček a a, a aj, aj. Potom by som otázka origol root opatrne, ale može isti jedan da dva krate denje, pojedli uh, jedna, pić, pit, pit, pit, pit, pit, jedna čajva ližica, zapisa trochu teplej vody tri, pet dní, a potom urobiti pauzu, a znovu, lebo mm. uh, orego rut je silni, a starše tijelo reaguje trochu inače, mm -hmm. musíme tu biti opatrný. Teraz vám povem, čo určite nije? No. Nič studené. Ani zmrzlina. To môže. Ha, <laughs> a tak nemože, to to môže. To... Čiže žiadne studené nápoje. Uh, žiadne nápoje. Žiadené nápoje. Žiadené nápoje. Žiadené nápoje. Žiadené nápoje. Žiadené To Žiadená nápoje. Žiadená nápoje. Žiadená To, Citrusy, paradajky. No. Silná kala. Ano. Alkohol nechcem. Môže, príležitosť, nejaká kala, to nie. A čo by sme mogli, <laughs> a čo by sme mogli, toplie, polievky, ako Katka robí dlho do polievky. Polievky. hodine, 5 hodina, 6 hodina. Ja som sa rozčulovala včera v gastre, že vždy keď si robím tú slebačú polievku na 6 hodín, takže nikdy mi tam nezostane dosť polievky. Mám tam mám len meso a mrkvu a že nechápem, ako to v tom gastre trochu, robia. O čom som sa, dozvedel, no, no, čo sa dozvedela? dám plný hned. Ale polovica je... sa od... No, si mám dať nejaké to... Čo sa kedysi dávalo na plyn, také tie železa da? hrubé. Tak da. ja mám liatinový hrnec, tak to vložím do liatinového hrnca a, a už sa mi to neodparí a môže sa to 6 hodín variť. Dobra. Takže to bola taká malá rada. Rýža, mrkva? Rýžu nemôže? Môže. môže. A teraz poviem, čo môže. Uh, teplé polievky, môže. Rýža, mrkva, pätr, ale tu sa na nejaká, no? potom môžete skúsiť trochu sa maslom, ali radšej gi, ale mast, mast, mas, ale prosím žiadne experimenty čo sa týka stravovania, vešovo ovo, prepraženo, napraženo, jasne, to nie je, to nie je, to nie je, to Máme ešte otázok. No ešte mám... tam bola. No a no, bola tam tá otázka ešte, že teda, keď toto bude dodržiavať, čo si povedal, tak je hmm. možné, že sa vyhne tej operácii alebo má rozmýšľať aj nad operáciou a toto urobiť ako preventívu. Uh, urobiť preventívu a preventíva veľakrát objaví iný nejaký. Že príčinu, sa to začne zlepšovať. A tú príčinu už dáš. Preč, ty uh -huh. Uh -huh. sa 75 rokov začínaš nový. Život. Nový život. Perfektne, tak mám držíme palce. A ďakujem, že sa ozvala. Mm, takže ja tu mám ešte jednu otázku, ale na to budem odpovedať ďalej. Ja. Tam sa jedná o to, že nám písala jeden pán. My sme na tú otázku už odpovedali. Predtým to bola jedna staršia pani, ktorá mala problémy s kolenami a on na kolena používa rôzne mastičky a samozrejme povedal, že to nezabere. No ale bola tam otázka, že či môže svojej mamičke dať CBD. Takže poďme sa pozrieť. Keďže napísal celkom pekný zoznam liekov, ktoré mamička bere, tak ideme na to. Yeah. CBD môže mierne znižovať tlak. Pozor pri Konkoru a Valtrikomu. Mierne znižiť glikemiu. Pozor pri Gliclada a glukofáze. Môže zosilniť únavu. Takže bezpečné nastavenie. Odporúča sa začať iba s 5 mg CBD na večer aspoň 2 hodiny po liekoch. Pomalšie, pomalšie po Čak, to je dôležité. Vaša mamička bere kopec liekov, čiže tam medzi tými liekmi a tým CBD musí byť aspoň 2 hodiny. Až potom ide sa brať tá dávka 5 mg CBD na večer. 5 až 7 dní sa to sleduje. Či náhodou tým, že je aj tie lieky, nevyvoláva to nejaké závraty, no. slabosť potenie, tú hypoglikemiu. No. Ale všeobecne CBD to, doktor, vie, že to nerieši problém, to je len ako keď prelakujete auto. Áno, no, len mnohí tomu veria ne, a ne. my vieme, pozid že sa. aj sa, pozid sa, pozid sa. Um, CBD má zaujímavú cestu v našem tielu. My sme už rodení, máme že, že máme dva systéma, ktorí berú i akceptujú mm -hmm. konopu. Mm -hmm. Te kanabí dojde. Da, kanabí dojde, bravo Katka. Znači, my sme už narodení s tým i treba brat ale vieš, keď ideš do prehádzke sa dva mala djetka, dvojim malými djet, djetkými, tak, tak nemož očekať, že te oni ochrane od lava. Od, od, Pit, od level pitbull nemôžeš to očekovať dakle, čiže to sú tie miasta. dve malé deti ktoré ťa budú sprevádzať ja, ale, ale nič viac Ale nesmieš byť ako narodený v znamení pány, ako moja maminka ja. a keď som mi to doniesla, že ich budem tým natierať ramena a bude to aj piť ja. tak som A čo to je to je niečo také zdravé keď si mi to doniesla. že áno to je zdravé to je Marihuana ale nemá halucinu ne. Ježiš čo povie doktor pri pitve <laughs> Ďako dobre. dobre. Áno, ty si doniesla to, to, to, tú konopu siatu, tú, čo je učená na to CBD, na to klasické použitie, Aj, ale asi si, asi si jej to nemala povedať. Mala si jej povedať, že to je len CBD. Tomu by nerozumela. Zubrala. Ale mamička ma učila, že nesmiem klamať. Ale starí ľudia... Vieš, čo by si neklamala, ale by Lech si som všetko nepovedala. Povedala. Starí ľudia veľmi, veľmi držia do seba. Vieria lekárovi. Že, uh, že v podstate veľmi dbajú o seba. Dbajú, dbajú. A veria Aha. doktorom. A veria doktorom a to je jedna veľmi plodná poda, kde všetky zbytočný, všetky e, fabričky vytvarení lieky, to všetko od tým starým ľuďom i potom lekári zbierajú. E, čo robilo, čo i to, to interakcie. je interakcie. Takže starí ľudia sú veľmi vďační pre farmako. Priemysel, priemysel. pokiaľ nepoznajú Borisa Subotiča. Ne, tá tako. istá moja milovaná babička, keď sa mi donesla k tebe. A ona chcela jediné, lebo jej padali vlasy. A šelijaké veci sa jej už diali, však mala 78, tuším vtedy. Ako ja. A vtedy ona vtedy. A, a ona došla len s tým, že nevie žiaden lekár povedať v tom penzílne, že keď je na piatich z tých liekov, ktoré musí brať napísané, že môžu z toho padať vlasy, mm -hmm. tak dočerta, prečo to neurobia tak, aby ako jej nedali tie, ktoré sa ešte ďalej, ďalej znásobuje tá možnosť, tak išla za tebo, že, že pán doktor, môžete mi pomôcť, že tak, ako ty si milovala doktorov, no, lebo však no. doktor je to najlepšie na svete pre starého človeka. A teraz mala takú hrz 20. -tých no. tabletík, no. že či by si sa vedel na to pozrieť, že ktoré by mohla vylúčiť, aby jej teda tie vlasy nepadali. A ten si ju zobral do vedľajšej miestnosti, čo bol Záchod. Vybral si jedny tabletky, ktoré boli na srdce a všetky ostatné si hodil do záhoda. Ona pozrela na teba, že to čo robíte? Ja... Teraz budete žiť. Teraz ste sa zabíjali, teraz budete žiť. Počúvaj, ona keď zomrela, po nej zostala plná skriňa liekov, čo jej tam sestričky ráno nosili a predpisovali. Súhlasím sa s všetkým, ale je jedna vec. Ja te... Uh, nie som pretpisal, a nesme ich ni zrušit. Ale, keď tako slepo veri, no, a ja sam urobil aparaturé, pozal čo robi, čo ne robi, a opital sam sa, a nema o dobro tak to o Presne, I I Katkiná babka mala veľa, veľa liekov. Ja som to dal na 2 tri a je ešte do dneska žije. Aj babička žila do 91,5, takže to je úplne úžasné. Len s tým liekom na srdce. Tak vám veľmi pekne ďakujeme za pozornosť. naša relácia sa končí. A ešte Katka by chcela nejaký list. Máš ešte niečo, čo musíme? Víš Prednostne? čo, nie, ale toto Borisové oblúbené jedlo. Aha, tak to bude, daj mi na záver ešte. Šné, nokle a vtáčie mlieko. Ich ne, nie, litru, prosím. Vtáčie mlieko, to náš syn robil ja doma nieko, uh, niekoľkokrát, uh, aj, aj to bolo teda chodí. A dobil ich, nedostali jednotku. Vieš, lebo oni majú akože, títo cukrári, väčšinou to vychádza tak, že v nedelu, na víkend im dajú nejakú domácu úlohu, že musia niečo spraviť a Nejakou potom... Áno, nejakú maškrtku. Áno, nejakú maškrtku doby, a potom viálko, to odniesť do školy a dostávajú... Ešte som aj videla, že im to dokonca fotili a potom to dávali aj na školský web, že aké muffiny spravili. No dobre, ale teraz poďme na tie šné nokle a vtáčie mlieko. A pomalšie, Čiž... aby ľudia vedeli... Áno, súroviny. Štyri vajcia. Uh -huh. Treba oddeliť žltky a bielky. 100 g cukru, približne 2 litre mlieka jeden a pol lyžice gustinu, 1 čajová lyžička vanilkového extraktu a 2 baličky vanilkového alebo cukru? vanilinového cukru. Nie, vanilinové nie, to je chemia. vanilkový. Hľadáte ja v obchode vanilkové. A dobre, toto sa ja v tom nevyznám. Toto to je, je, je srbský recept veľmi dobrý. No. Príprava. Bielky vyšľahame mixérom do tuhého snehu. Do hlbšieho hrnca nalejte mlieko, pridajte vanilkový extrakt a nechajte ho zovrieť. Keď začne vrieť, znížte teplotu, uh -huh. lyžicou naberajte sneh s bielkou. Veľkou lyžicou. A opátane ho vkladajte do horúceho mlieka. Šné nokle, to je to, čo vám vznikne. Snehové, Gulite, ja? Áno, snehové guličky guli, gule, Varte približne 1,5 minúty z každej strany, mm -hmm. potom ich vyberte a poukladajte do misky. A teraz ideme ten krém. To to, ne? Ten krém, no to je dva. Áno, vyšľahajte žlotky s cukrom, do tejto zmesi pridajte gustín a 3 až 4, 4 lišty. škrob, buď zemiakový alebo. Áno. Radšej zemiakový. No, v ktorom sa varili šné nokle. Všetko dobre premiešajte. Takže čo do toho krému. No dobré, to je ten krem, čo musím robiť nad parou. To, se, alebo normálne ho môžem varí. robiť v To sa varí. Áno, to je mi jasné, že sa varí, ale že sa na varia pár? na pare, že Nemusí. dáš, dáš do tú misku. Ne, ne, ne, ne, ne. Mlieko, v ktorom sa varila bielková čas, bielkové časť, bielkové časti, opäť privedte do varu a znižte teplotu. takže nemusím dávať. Nevaľma. Za stáleho miešania pomaly mali prilievajte zmes a várte krím kým krém nezhusne. Keď zhusne, odstavte z ohňa a nechajte mierne vychladnúť. Chladnutým a týmto, keď je ten krém vychladený, takže vychladnutým krémom prelejte tie snehové gule. Uchovávajte v chladničke. A je to sa... neskutočne dobré a toto sme čítali na počest vášho syna, ktorý je v prvom ročníku na cukráskej škole. Dobre. Takže toto dostal jednotku a vyrobil mu to prvýkrát Boris. Ja to On ukazal. toto až na druhýkrát urobil. Takže preto sme vám dali Mama? takýto recept, lebo je to neskutočne dobré. A ja som jedla toto, čo ten krém bez tých, bez tých snehových gulí. Tak, keď sa urobil ten krem, ešte kým sa nedal do toho mlieka, tak keď to nalejete na udusené jablčká, tiež je to... Ty vieš, ja. keď som sa ja, mm. ja zamiloval do Slovenska. No, povedz. Išiel som, išli sme v kampanii, došli sme na Oravu. Mm -hmm. A o, obyčajný malý dom a tam predajna, mm -hmm. obchod, A ja poznam, stupil sam, a ono vidim riba, jedna, druga, treťa, štvrta, je, je, peta fela. A potom vidim kolača. Odvimi som ne, ne, ne možem ti podať. A to všetko na pultu. A vidim nečo piše ftačie, ftačie, mleko Rekom, mlieko, ne pijem mleko, ali ftačie, šta je vtače, ne vidjeli? Onda, <laughs> onda ovako ukazil. Onda ovako ako vtak, ja so vta, vta, ja so. a vtiče je Rekol, dajte. A pogledam, šnenokle. A ja zbožujem šnenokle, to vtače mlieko. A tad som pa do čo vi slovací Mate, kolače, Šetko. a mate, rybu a šnenokle. Aj. Čo ešte iné môžeme chcieť. Tak takže som, som veľmi aj. rada, že ste ma doplnili, ale už naozaj musíme končiť. Takže ešte raz sa s vami lúčim Tešíme sa na ďalšie relácie. Užite si krásny február, keďže sa práve teraz začína. Môžem ja? Nech sa páči. Rozlučiť. Vaši zdravotný stav. Čúvajte chrantek a zobrete šnenokle do rúku a do... A tlačte do... ich do seba. Až kým nebudete šťastní najšťastnejšie. A <laughs> Ak máte nejaké otázky, tak ich môžete písať do kontaktného formulára na www.subotič.sk a prajem vám krásny zvyšok týždňa. Dovidenia. Dovidenia. See you, see you. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.